Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester Sóc a la clínica de Prada, on m'acull el doctor Jean-Marc Major, que és metge gastroenteròleg, senyor... o doctor... he de dir doctor, no? Sí, sí, sí, és doctor... Doctor Major, bon dia. Sí. I bon gràcies d'acollir-me al vostre despatx, aquí aquí la clínica. Jean-Marc Major és aquell metge que es va descobrir el 2005 un càncer de còlon, ell mateix, i per sensibilitzar sobre la seva prevenció va fer el 2006 un torn de França en bicicleta, en dèieu la ciclogaloscopí, i el 2007 eh, veu publicar un llibre sobre aquesta experiència. En aquesta memòria sortirà també Brascens, ja veureu, i també el seu engajament municipal a la Vila de Prada, perquè heu estat conseller municipal També sortiran altres aspectes de la seva personalitat. Sou fill del Conflent? Del Conflent no, del, de, del Riberal, perquè tots els meus avis estaven de, de, de miàs. Soc un infant de, de, de miàs. Ah, sí, sí. I el pare i la mare? El meu pare és, era metge a Vinsar. Va venir de, de Millàs i se va posar a vincar, i tota la meva eh, joventut l'he fet a, a vincar. Doncs eh, Millàs, vincar i Prada sí. serien la, els, dos, els tres centres vitals sí, eh, i, fins ara. I probablement un poc a eh, Cerdanya, perquè el meu avi... Eh, ha viscut un poc quan era jove a la Tor de Caroll i tenia una, una petita casa i, i he estat quan, quan estava petit amb els meus avis. les vacances, sí. a l'estiu, a Cerdanya. I, I treballo a Cerdanya cada setmana, fa des del 87, quan son, he començat. A on aneu doncs, a treballar a Cerdanya? A l'hospital? Abans, abans sí. a, i ara de, sempre a AER i, i, i ara de fa poc temps a l'Hospital Transfrontalé però pel moment és un començament no? D'acord, és un començament, ho deixem aquí doncs Escola, col·legi, liceu, universitat Escola a Vinsar, col·legi a IA i, i al Liceu a Prades. A l'Universitat Catalana és l'estiu, l'estiu i... Al el... Liceu Renovier. Sí. I els estudis de Medicina... A, a Montpaller. Teníeu clar de seguida que volíeu fer menja? Uh, el pare era menja, uh, doncs. El problema és que a, a Vinsar, he perdut la meva mare poc jove i el meu pare treballava a casa i quan no era aquí perquè treballava, la gent malalta venia a casa meva per cridar al metge i molt sovint, quan era a casa, estava jo que, que els, que els rebia. Eh, rebia i que el començava de, de dir, no et preocupes, va bé, i, i he fet un poc... que... Eh, infermier no sé què. Sí. De fet, quan he tingut de trobar un, un mestier he uh -huh. fet metge de, naturalment. naturalment. Tothom sabia que jo no, però tothom deia, bueno, tu seràs metge. Bueno. <ríe> doncs aquest interès per la gent, doncs, ja va començar quan ajudava el vostre pare. Sí. Aquesta empatia amb la gent, no? Sen sense voler fer... Eh, es... Natural, perquè la gent venia i sí. jo no podia dir, eh, estem d'aquí, jo, jo... Bueno, i, i era així. Sí, sí. I em demanava com si l'imatge de ja. Uh, Jean-Marc Major, doctor Major, és veritat... No, Jean-Marc va bé. Jean -Marc. diu Jean-Marc. Jean-Marc. A Prades i per tot areu. D'acord. És veritat que veu decidir ser gastroenteròleg per venjar barcens? Sí, sí, sí, sí, perquè quan, quan he fet uh, uh, els estudis de metge, en un moment t, t cal decidir el que has de fer. I això no volia fer la, una, una, un metge generalista perquè uh, he vist el meu pare i era complicat de, de tot fer i de conèixer tot totes les, les malalties i m'ha som dit que era millor de, de fer una, una cosa precisa. I, I quan tenia de decidir vaig eh, sentir que, que el George Bracens eh, era malalt i, i un dia se va morir i, i, i, i m'ha som dit que bueno, eh, el càncer del colon que l'havia matat era en aquest moment una, una malaltia que se començava de conèixer els metges. I, i he tingut el, el somni que la, la, els metges podrien curar completament. Bé, bueno, no és realitat avui, però... Però hem millorat. Eh, sí, hem millorat molt, però no hem curat aquesta malaltia, que és el, el càncer el més freqüent de tot sexe eh, barrejats. Uh, dones i, i homes uh, és el més freqüent i doncs és un problema de, de societat i, i el Josep Bracent va, va morir d'això pensava ell que tenia pedres als rinyons i tenia molt de mal de ventre sempre i pensava que eren les pedres als rinyons i en facte, era el, un càncer d'alcohol mm. quan ho van trobar va, va ser massa tard i va morir d'això, a costat del servei d'on treballava. Jo no l'he vist mai, perquè no he pensat que era la meva plaça d'entrar per li dir que soc enamorat de tu. Era, sí. era, perquè en aquell era, en... temps ja tocava la guitarra? En aquell temps poc, cantava ja un poc? Un poc, eh, amb els companys. I, sí. Bueno, no sóc un jugador de guitarra molt, molt fort, però fa 30 anys que ho toco. I cantàveu Brassens, o canteu Brassens? Sí, Brassens sí, i tot. Bé, bueno, Brassens, uh, Ferrar, Ferrer i, i els, la nova cançó catalana que... Que, que, que heu seguit, que, eh? Que, que, sí, sí, sí a, a, a, a, al Liceu de Prada uh, sí. feien la l'Universitat Catalana i, i s'han vist el Luisiac, el Teresa Rebúix, Raimon i tots tot aquests cantors que, que, que han donat una, una esperança d'una societat millor. Bueno, aquest moment era interessant sí. el plan polític, uh -huh. perquè hi havia uh, somnis de cada sí. costat. Sí, sí, sí. Bueno. I encara canteu, encara toqueu la guitarra amb els amics. Sí, amb els meus amics. Però no molt sovint, perquè amb el treball sí. no puc treballar molt la guitarra, però bueno. Us ha arribat de, de cantar davant d'un públic nombrós? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah. sí he cantat a l'Universitat Catalana i, i he cantat perquè la gent me'n demanen de, sí. de cops. I des del moment que, que vaig ser malalt, tot ha canviat. Estic acostumat de, de fer un treball que controlo molt bé perquè ho, ho coneix més ho conec bé la, la música és un autodidacte sí. però de, de, de, sí. no se'n visen de, de cops <ríe> doncs hi havia vergonya abans sí. i després de la malaltia va ser va, un canvi dit, radical no? sí, a, a morir per sí. morir <ríe> uh, fas el que t'agrada i cal anar jo n'havia jamais oté mon chapó Devant personne Maintenant je rampe et je fais le beau Quand elle me sort J'étais chien méchant Elle me fait manger dans sa menorte J'avais des dents de loups Je les ai changés pour les quenottes Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche J'étais dur à cuire, elle m'a converti La fine mouche Et je suis tombé tout chaud, tout rôti Contre sa bouche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 Jean-Marc com a metge gastroenteròleg, us instal·leu a Parada directament? Sí, directament. D'acord, aquí la clínica. Sí, perquè hi havia una... un combat també, perquè aquesta clínica és, és a, a petita i fràgil. I, i, I era en fa... perill, no? Sí, sí, en perill. I fa 30 anys que els poders públics diuen que no pot viure i viu sempre, i amb... Uh, amb contentament de la, de la gent, penso, i estic content de, de veure això. Quan he tingut de, de venir a treballar, he volgut venir al costat de la gent que em coneixien i, i que són germans. No, no em agradaria curar la gent de París o, o de no sé. Aquí són germans meus i són gent que estimo i que coneixo des de, de tota la vida sí. i, i el, el meu treball és de, de ser aquí per ells, com ells són aquí per jo. Mm -hmm. bueno. Ja, Mar Major, durant 20 anys tracteu els càncers colorectals fins que detecteu el vostre. Sí. Com arriba això? Bueno, no sé com ha arribat. Hi ha gent que m'han dit que a forces d'aprendre el càncer dels altres ho he és agafat possible, jo. Això? No és possible no. no és possible. És una, és, és una mala sort, però sí. eh, és una sort que arriba a molta gent perquè, com us ho he dit abans, és el càncer el més freqüent que existeix. Donc tothom ho pot tenir. I donc jo ho he tingut. Parleu, parleu de mala sort. Sí, és sí. a dir, que no es tracta de... No, això... si ha fumat massa, si ha menjat sí. massa si sí, ha passat exercici això funciona ha hagut... però, però jo he fumat com un poc els ulls però poc no he, he pres alcohol he fet esport de, de, he fet natació rugby he fet esport tota la vida i, i, i bueno, això és una mala sort hi ha gent que, que, que fan tot de través i no tenen res i altres però és més freqüent quan feu bastieses. Mm -hmm. Però arriba també a, a gent que no fan res, mm -hmm. que, que són aquí i que, que, que tornen a venir vells, sí. vells, vells, i a força d'anys, un dia, op mm -hmm. és possible que de treballar massa, de, fer, de ser inquiet permanent i tot això pot a, a, a, ajudar. Eh? Ajuda de, sí. de, de... Però això, els metges i els científics no han trobat per què? Però és possible. D'acord. Quan detecteu el vostre càncer, penseu que podeu morir? No, no. Penso que sóc mort. Sí? Penso que Sí, sí, sí. Jo penso que Això m'ajuda avui per curar la gent, per tractar la gent. És que quan un doctor et eh, diu tens un càncer, eh, sentes que sóc mort, que estic mort. Bé, bueno, he pensat això. I m'ho han dit, bueno, ets mort, uh, t'ha cal fer quelcom que la gent no et descuidi, que tens de, de marcar un poc el, el teu passatge. Però havíeu curat gent que tenia el càncer, vos? És sí, a dir, moment, sabíeu... Al moment que m'han dit que, que dit que tenia el càncer, o, a, aquesta gent els ha descuidat immediatament. I és després que passant al carrer he vist un "Oi, aquest fa 15 anys aquest fa 10 aquest... I, i únicament eh, he, he treballat de seguit després i quan un se moria eh, me feia pensar que jo i passaria-ho sí. també eh? sí bueno, i no s'ha fet i avui dic que la gent bueno, tens el mateix que encerc jo mira i volàs que tot va bé. Tot va bé ara, per ara vós. Ara tot va bé. Molt bé. En el moment en què a una persona li diuen «Tens un càncer», tothom se la mira diferent, ja, en aquell moment? Sí. La mirada canvia, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Per això m'ajudo de, del fet que sóc cancerós. I donc dic «Bienvenue al club», «Benvingut al club». <laughs> I així fem un poc eh, una part de somriure al mateix moment que, que toquem el desastre i la, i la mort. Sí, perquè que... per la gent que li diguin que té un càncer és un desastre total. Sí, total. I, sí, sí. sí, sí, sí. Mm -hmm. I, però no podem amagar el diagnòstic que van, van al, al servei de cancerologia bueno, diuen oncologia és igual, sí. no, són idiots <laughs> la gent jo bueno. vinc d'un silenci antic i molt llarg de gent que va al Sant C des del fons dels segles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 a decidir fer 3.000 quilòmetres en bicicleta per tot França. Perquè... Mm, en quin moment ho decidiu? Quan començo de... No sé, quan, amb la pou de, de, de desaparèixer, de deixar res, era començat a fer bicicleta al mes de gener i tot sol sentia la, la, la pietat sí. i, la, i la pou. I, i no em agradava això, no em agradava. I, I després, jo pensava sempre que era malalt, però als seus ulls he vist que era curat. Perquè no em parlava d'això, parlava d'altra cosa, i, i bueno, jo pensava el cancer, cancer, cancer, te moriràs... I ells, al el començament, eh, no em podia parlar amb veus perquè bueno, era així. I d'un cop vam pensar que, quan he acabat el Tour de França. I bé, bueno, el mes de gener amb bicicleta he pensat si t'agafaves una bicicleta i posava el dibuix del, del Colón sur les carreteres de França te podries fer pujar i, i, i encontrar la gent, els polítics i per fer canviar les coses que el depistatge, que, que funciona... Que... Perquè quan he fet el Tour de França hi havia 21 departaments a França que feien el depistatge i experimentació. I he demanat als poders polítics de fer tot això, el territori francès, que era el, el Jacques Chirac, havia fet un plan càncer del de Pissage, però no funcionava. I no funcionava perquè pff, els polítics són així. És que tenen una idea i la fan, que i són així, allà, ai, allà, ai, allà, cal fer, allà, i d'un moment a l'altre, op, passa la i fan altra cosa i no acaben el que hem començat de, de, de, de cops. I aquest cop era si, havien començat i no s'acabava. i tots els departaments volien començar i no podien. Mm. I jo he fet la petita gota d'aigua que va fer començar a, a aquell de pitatge sota. Perè en aquest torn de França veu arribar a París i veu sí. veure, veu entrevistar-vos sí, amb, amb el ministre el, sí, Bertrand, Xavier Xavier Bertrand Bertrand, ministre de la Salut en aquell moment. Sí. I, I el veu convèncer, que calia ah, o... generalitzar aquest pla de prevenció? No, eh, tot això estava eh, déjà... Era punt. Eh, a punt. però, sí. bueno, eh, sis mesos abans l'elecció i començaves a pensar què tenim de fer per, per fer eh, comunicació, per ser el·ligit. Sí. I jo, quan he passat a París, he dit he fet 1.500 quilòmetres per venir aquí amb la bicicleta. Tinc 50 centímetres de dossiers de gent que volen començar i no saben on hem d'enviar aquests papers. Si vos vaig a la televisió, tinc una entrevista a les 8 de la tarda amb el Jornal Televisat de França per explicar per què estic aquí. M'ha dit, bueno... A les espera, dues espera. De, la, de la tarda vines en veure i decide i quinze dies després havia signat el paper no, no he estat a la televisió bueno, està... i no, no, no faltava doncs més únicament una, una decisió sí. uh, de dir bueno ai quanu i ara eh, aquests tests de prevenció són generalitzats sí sí sí sí i, i funciona bueno, sí sí sí sí funciona i mm -hmm. uh, Té de ser millorar i hem començat el eh, 2015 un nou test més bo. Bé, bueno, però és, és, és això que hem de fer. Mm -hmm. I, però no m'ocupo d'això perquè és eh, una cosa administrativa sí. i que, que fa perdre temps. Hi ha gent que s'ha fet per fer això. Sí. Jo, no, jo jo jo sóc un, un metge de, de, del carrer. Sobre el terreny. No? Sí, del terreny. Sí. I, i tot, totes aquestes coses d'administratiu, sí, sí. i tot això fa perdre temps. Bon, ara la gent, els majors de 60 anys, sembla, De cinc, a 50. 50. A 50. De 50 a 74. D'acord. Reben a casa Reben a la casa, proposta de fer un test proposta. de despistatge. Sí. I, I ja està. I ja està. I si és uh, negatiu... Bueno, ho, ho, ho tenes de rebre un, un, dos anys després i si és positiu, tenen de fer una coloscòpia ja bueno, i estem aquí per fer la coloscòpies perquè abans la prevenció era la coloscòpia no hi havia prevenció. Perquè a l'acolscòpia és complicada. Tenim de fer una purga, una anestèsia, i la gent no vol... Això no és una, sí. una cosa que fan fàcilment. Mm -hmm. i, bueno, I és per això que no podem avançar, perquè n'hi ha finalment poca gent que fan els exàmens definitius. Mm -hmm. això és una ajuda per, fer, per saber a qui tenim de fer al coloscopi. Tornem a, la, a aquestes tres setmanes del torn de França. Mm. És el 2006, eh? Sí. 2006. És l'estiu. Sí. Sortiu de Prada, sí. de la l'UC de Prada. Sí. De l'Iceano Renovier, la Universitat Catalana d'Estiu. Amb la cançó de Lluís Giac, l'estaca. L'estaca. Perquè el càncer és igual. Tenim de, sí. de fer caure. 150 quilòmetres cada dia. Sí. Les vostres filles us segueixen en un camping-car? Sí. Que heu llogat... Amb ah, l'ajuda de, de, de, de, dels arboricultors. De, sí, de, de, de, de Dilla. Dilla. Sí. Perquè, Us van ajudar per què? Perquè m'han ajudat. Me coneixien i hi havia una, és sempre, una recomendació de menjar cinc fruites i legums cada dia per, per la prevista de, del càncer del côlon. I això és un, una, una idea que que, que porta la, la prevenció. Sí. I els pagesos m'han dit que eh, bueno, és, és simpàtic d'ajudar amb aquell eh, eh, slogan. I donc eh, m'han dit que eh, bueno, t'ajudem amb un canvi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 en Marc Major, deixem el càncer, deixem la vostra mestida de metge. Sou ho, un home compromès amb la gestió de la vila de Prada, també, no? Heu estat sí. conseller municipal? Sí, bueno. D'esquerra? Eh, D'esquerra, sí. Diversa sí, esquerra, no? Sí, sí. Diversa goixa. Sí, eh, però eh, m'assembla difícil de saber un sum. El meu treball... Neces uh, necessita de ser humanista. Si no ets humanista no pots fer, jo penso, no pots fer metge. Bueno, jo no puc. La, la, la misèria, la, la tristesa, la, tot això em fa, fa mal. Donc no, però jo sóc un, un bourgeoisà. Tinc una vida... Bé, bueno, tinc molt de treball, però tot me va bé. I donc és difícil de, de dir que com un de, de, de dreta i penso com un d'esquerra un poc. I, bé, bueno, de cops no em reconeixo amb el, la, la separació entre els dos uh, costats. I, per ser sincer, soc estic molt, molt amic amb el Jean Castex perquè jo penso que és un... el balla de, de, de sí, Parada jo penso que és un, un home que bueno, no, no he trobat res a dir hem fet un treball junt, ha eh, treball, treballat més que jo, eh? però l'he vist treballar i no tinc res a dir però abans el Ball que aquí, el monsieur Denis era molt simpàtic mm -hmm. eh, i he pensat que havia fet treball i m'ha demanat de venir amb ell i s'ho han dit si sí, ets aquí fa 7 anys vinc amb tu. I el Joan Castell que ha arribat i m'han demanat de, de, de lluitar contra ell i, i l'ho he fet. A, a, i, a, I després quan ha estat elegit jo he proposat l'ajuda. La, la, el que em volia fer fer sí. estava aquí, per la gent és, és, és així que, que entenc la, la polític però no. eh, estic content de no, no... No us heu tornat a presentar, no, eh? No, no, no. no S'ha no. acabat això, per vos? Sí, sí, sí, però no... Bueno, S'ha acabat, no, no ha començat perquè uh, no estava a, a l'equip que, que que feia les pospostes i just he sentit I he, he dit que... I, bueno, i i de cops el Jan m'ha dit ah, és bé, farem així, i sí, bueno, hem treballat junts, sense cap conflicte. o Hem treballat junts i per Prada avui és un bon valla. Un altre aspecte, i acabem ja, escriviu perquè sí que feu una crònica regular al Jornal L'Agrí, mm. que és sí. una... Per amistat o perquè us agrada bueno, això d'escriure? De, perquè... Feu una crònica, eh? Sí, cada 15 dies. Sí. Perquè he començat a escriure quan he fet el llibre i que era la meva història de, de marcada per eventaments eh, dramàtics eh, de que he perdut la meva mare i tot això, bueno, com tothom, eh, un dia... Bueno, I he sentit la necessitat d'escriure de, de escriure, eh, perquè de la por de, de desaparèixer, eh, penso, de deixar qualcom, bueno, i, i gent l'ha llegit i m'han dit que bueno, caldria fer per l'Agrí. La I Jean-Paul Pellgras, que és el redactor... El, el, el redactor en de, cap de, de, de, de l'Agrí, sí. De, de l'Agrí, m'ha demanat d'ho de, de fer. I, bueno, per amistat ho, ho faig. No sé si... Tinc de dir únicament el que penso de, dels aveniments... De eh... qualsevol cosa que, que us interessi de comentar. Sí. sí. és això. Que no, no medicina, i no agricultura, que no hi ja en s'anem més els res, altres. Únicament de, no sé, polític, sí. un poc, coses així. Sí. Sí, sí. Molt bé, doncs ja veieu, el doctor Jean-Marc Major és un home divers. Hem parlat de la seva feina, d'aquest torn de França, que va fer, que va, va reaixir perquè vau aconseguir que el ministre Xavier Bertrand acabés decidint eh, aquest test de despistatge, generalitzar-lo, cosa que eh, és molt positiu. Jean-Marc Major, gràcies d'haver-me rebut al vostre despatx aquí a la clínica Sant Miquel de Prada. Gràcies i bon dia. Moltes gràcies a i bon dia a tothom. Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Vallesté